Dengan kemuliaan rahmat Allah, jika kami telah berpisah dengan rahmat tadi, jadi jangan kau jadikan kami berpisah pula dengan rahmat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika jiwa dipenuhi harapan berapa tu kadik, ketika jiwa dipenuhi keinginan untuk dekat kepada Allah. Itulah semulia-mulia detik-detik kerinduan kita. Karena di saat itu kita sedang bersamanya, Dia Allah mengumpulkan kita Setelah kematian, bangkitlah seluruh tubuh kita, seluruh tubuh manusia yang telah menjadi bangkai dan debu. Bangkit untuk mengadap panggilan Allah Beruntunglah mereka yang melindungi Allah Beruntunglah mereka yang memuliakan Allah Dan mendampakkan perjumpaan dengannya Mereka bangkit untuk menemui Rabbi Dan yang paling mereka lindungi Rabbi Halalkan kepada kami Alamkan kami sifat rindu Kepadamu ya Allah Jangan nafas kami terjatuh Di sakit rumah Terkecuri nafas kerintuan Berjumpa denganmu Kami akan dosa ini dan siapa pula yang akan menghapusnya Ya Allah ya, Yang telah menghidupkan kami dari ketian dalam Pastikan kehidupan kami adalah rambang kasih sayang Ya Allah Lampang kelembutanmu Rabbi, pastikan semua wajah kami yang hadir berjumpa dengan datu yang maha indah. Ya Allah, ya rahmat, inilah harapan kami di malam dua puluh Ramadan. Harapan kami berjumpa dan melihat datu yang maha indah. Ya. Allah, Bila seseorang melakukan salat tarawih 20 raka'ah setiap malamnya Maka setiap malam dia sujud pada Allah 40 kali sujud Maka dalam satu bulan sempurna sujudnya 1200 kali sujud Demikian akhirnya bulan Ramadan Dia diterangi dengan cahaya puasa dan cahayaan Makankah kemudian sujud itu setelah bulan Ramadhan? Kita punya harapan untuk memperbanyak sujud setelah bulan Ramadhan, dan kita meminta kepada Allah kemudian sujud setiap waktu dan saat. Jangan pisahkan kami dari cahaya sujud, ya Allah. Jangan pisahkan kami dari malam-malam. Dengan kemuliaan penghambaan keadilan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Asyshamsu allah man mukawaran ya waladillah. Matahari dari bulan itu silih cahaya yang di hari kiamat. Imam al-Habib Imam Abdul Hajar Al-Syarhani dalam kitabnya dapat kembali dan masyhur." menjelaskan bahawa yang dimaksud silnanya cahaya matahari dan bulan adalah matahari dan bulan itu dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka karena disembah oleh hamba hamba semua yang disembah selain Allah akan masuk dalam api neraka menemani mereka yang menyembah selain Allah Demikian Allah menjadikan matahari dan bulan dilemparkan ke dalam api untuk menemani mereka yang menyembahnya. Maka rapi kami menyembahmu Allah, ya jangan biarkan kami masuk dalam api neraka. Telah kau pisahkan mereka yang menyembahmu di dalam api dan yang tidak menyembahmu untuk masuk ke dalam api neraka. Dan kami tidak Kami tidak mengakui Tuhan lain selain nama Allah Ya Rahmat Ya Rahim Telah kau muliakan kami dengan kalimat terakhir Akan muliakan pula kami dengan syurga yang abadi Ya Allah Inilah harapan kami dari yang maha beri Hadirin hadirat Rasulullah SAW S.A.T Menhajar ke mana Allah Orang yang hijrah itu Termasuk orang-orang yang hijrah Dari apa-apa yang dilarang Allah Dijrahlah setiap waktu Dan kejar dari apa-apa yang dilarang Allah Bila kita belum mampu Untuk menghindari dosa yang kita lakukan Dirahlah kepada Pengaduan kepada Allah Belum kita mampu Mencapai gerbang da'wah Maka capailah gerbang pengaduan Kepada Allah Adukan dosa-dosa kita Yang belum mampu kita tinggalkan Agar Allah beri kita keluasan Dan kekuatan untuk lepas darinya Demikian sekitar yang terakhir di bulan Ramadhan kita jadikan malam ini adalah malam doa jadikan malam 27 ini malam menajah, jadikan malam ini malam kemuliaan Allah dan terbitnya cahaya Allah di dalam jiwa kita menerami seluruh sel sebuah kita mahumya Yeah